Геш, сьогодні працюєш, сьогодні при статках, треба готуватися до завтрашнього дня. Отож, готувався розсудливо, діловито, бо вдався не в тих, що, знає, розтринькують здобуту копійку, живуть лише днем сьогоднішнім. І за другої відсунути в підпіччі цеглини дістав перев'язану тасьмою купу всіляких документів. Ці документи також збиралися за багато років, було тут кілька довідок на чуже ім'я, був і на чуже ім'я паспорт, до якого вклеїв свій фотознімок. Тепер уже власний паспорт не знадобиться, хай хоч сто років шукають за тим паспортом Демида Нейшборща, бо з цієї ночі він уже Демид Нейшборщ не існує, а він Григорій Уникійович Палепух. Кінець другої доріжки, другої касети. Для подальшого прослуховування змініть положення перемикача доріжок. Коли по правді, то до нинішньої ночі в цьому селі він був ніяким недемидом, не є жборщем, тільки числився так за чужим паспортом. Але кому яке діло до того, ким він числився колись? На віку шкуру доводилося міняти часто, а коли вже шкуру вміло міняв, то якийсь папірець поміняти тьху та й годі. «Сядемо перед дорогою», – мовив сам до себе. «Сядемо, як велить народний звичай». І, сівши до столу, копнув ногою непорушного вовка, що сірою шерстю виднів із-за скатертини. Причулося, чи справді пролунав стогін. «Царство тобі небесне», – проказав, нахилившись, випивши ще горілки, геть виганяючи мороз із тіла, що наливалося з будливим теплом. Накидавши в стару полотняну торбу хліба, ковбаси і сала, встромивши пляшку самогону, якийсь мить стояв серед хати, роздумуючи, роззираючись по стінах та кутках. І враз усміх визміївся на його сизо-пліснявих губах, і очі подикішали від нелюдської радості. Взявши на комені сірники, спершу запалив на печі отеля хміття, в якому його сьогодні відігрівали, повертаючи до життя. Другим сірником проміж жаристу дучку в подушці на ліжку, і подушка дихнула тонким струменем диму. Третім сірником підпалив скатерку на столі, під яким скоцюрбилося вовче тіло. Там і осяяна язичками полум'я, хата немов із зсередини засміялася миготливим усміхом. А він іще не квапився на двір, стояв у спалахах вогню, наче хотів упевнитись, що вогонь не погасне. Сінях не втримався, щоб не підпалити купу порожніх мішків у кутку. А цих магазинних мішків назбиралося багато, і вони зачадили ядушливим димом, і прудкі золоті миші побігли по мішках, наче справжні, застривали у веселому танці, сподіваючись на щедру поживу. Гори все ясним огнем. Ступивши на подвір'я, зовсім не боявся, що у цій порі несподівано трапиться йому коляда. Як ота коляда, що вже теньке трапилася, що розбудила сонного вовка. Пізня пора. Де ті коляди взятися, коли всі сплять? А якби навіть і трапилося кілька запізнілих колядників, то вовка їм не розбудити. Місяць уже сховався, в сніги здавалося увібрали в себе його сяйво, тому й блимали великими глухими позерками. Село заснуло, ніде не світилося жодне вікно, хоч би собака озвався з просоння. Тишу порушувало тільки зітхання, порипування, сипкого снігу під ногами. Світилось лише у вікнах його хати, з кожною хвилиною світилося начебто все яскравіше, та рапто – Вікна поймалися темрявою, в якій зблискували язики вужі, вириваючись із темряви. А потім язики вужі вмить гинули у вибусі полум'я, яке хутко вмирало. Знову билися язики вужі. Хотілося стати й дивитися, як горітиме хата, як на пожежу збиратимуться налякані сусіди насамперед глухий микита, ген його вікна сліпі за тином. Хай би кинувся гасити, Хай би всі гасили, Дуріючи від пожежі, Бо від пожежі всі завжди дуріють. А він стояв би осторонь,